Jotta saadaan tämä verkosta vapauteen podcastin aika ja paikka asiantuntija yrittäjä haastattelut myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos! Osa 2. Maksulliset eli investointikeinot. Digimarkkinoijan käsikirjan kakkososa keskittyy toiseen isoon teemaan ja tapaan hankkia kävijöitä oman nettiliiketoimintasi pariin. Tämä tapa on siis maksullisten eli investointikeinojen hyödyntäminen. Kävimme kirjan ensimmäisessä puolikkaassa, osassa 1, kattavasti läpi erilaisia ilmaisia liikenteen hankkimismenetelmiä. Tapanani on kutsua maksullisia kävijöiden hankkimismetodeja investointikeinoiksi. Tämä sanonta juontaa juurensa siitä, että liikenteen hankkimiseen sijoitettu rahallinen pääoma on tarkoitus saada takaisin mielellään korkojen keraa. Ajatuksena ei ole siis syytää kovalla vaivalla ansaittuja pennosia eri palveluihin ja alustoihin ilman toimivaa mainostussuunnitelmaa. Sen sijaan, että laittaisi useita satoja euroja haisemaan, ajatuksena onkin se, että muutaman euron päiväbudjettien myötä testataan eri mainoselementtejä ja myyntisuppiloita saadaksesi sijoitetulle summalle myös vastinetta jopa nopeastikin. Tällaisessa tapauksessa mainosbudjetti voisi olla lopulta rajaton, mikäli mainostamiseen kulutettu raha tulee takaisin pankkitilillesi suurempana kuin sieltä lähtiessä, eikö vain? Suosittelen yleensä aloittamaan noin viiden euron päiväkohtaisella mainosbudjetilla per mainostuspalvelu. Kyseinen summa antaa tarpeeksi arvokasta dataa ja infoa siitä, miten kulloinkin käytössä oleva mainosyksikkö toimii. Mainoksen tulisi pyöriä palvelussa minimissään ainakin yhden viikon ajan, saadaksesi myös ajallista hajautusta eri päiville ja muille mainostamiseen mahdollisesti vaikuttaville tekijöille. Tuon minimiajan jakson jälkeen on hyvä istahtaa hetkeksi alas ja tutkia tarkemmin yksikön antamaa informaatiota, Tämän datan perusteella tehdään tarvittavat muokkaukset ja muunnokset sekä laitetaan mainos takaisin tulille entistä ehompana. Vastaani on tullut toisenlaisiakin tarinoita maksullisen mainostamisen osalta. Toimikoon tämä seuraava esimerkki osion kaksi alkuun pienenä muistutuksena siitä, että mainostajan on hyvä olla tarkkana pelimerkkien kanssa toimiessa. Lisäksi suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus ovat aivan ensiarvoisen tärkeitä seikkoja investointimetodien onnistumisen osalta. Esimerkki Eräs innokas mainostaja halusi saada internet-bisneksensä lentoon heti ensimmäisestä päivästä alkaen Facebookin maksullisen mainonnan avulla. Hän teki kaikki tarvittavat toimenpiteet valmiiksi myyntisivustoa ja mainostekstejä myöden. Kunhan hän myöhään illasta kampanjaa käynnistäessään päätti jättää sen yöksi rullaamaan testimielessä, hänen tarkoituksenaan oli aamulla tarkistaa, oliko mainos mahdollisesti kerännyt yön aikana näyttökertoja. Tavoitteena oli testata mainoskampanjan toimivuutta noin viiden euron summalla Yhdysvaltojen markkinoilla. Aamulla uuteen päivään noustessa hän havaitsi mainostelillään jotain veret Mainos olikin käyttänyt yön aikana, 150 euron edestä budjettia 5 euron sijaan. Sillä erittäin vetävä mainosteksti loistavan kuvan kerran oli ylittänyt ihmisten mielenkiinnon kynnyksen kirkkaasti. Valitettavasti myyntisivu ei kuitenkaan ollut kävijöiden mielestä relevantti eikä hyvin kohdennettu, joten kaikki 150 euron edestä hankittu liikenne poistui sivustolta ilman minkäänlaista sitouttamista tai myyntiä. On varmasti turha todeta tässä kohtaa, että kyseinen mainostaja osasi seuraavalla yrittämällä tarkistaa mainoksen hintakaton, päivittäisen budjetin, asentaa kohdentamista merkittävästi tehostavan pikselin sekä myyntisivuston sitouttamisen ja tarinan viimeisen päälle kuntoon. Luovuttaminen ei kuitenkaan käydyt edes mielessä tätä raastavaa läksyä opittaessa. Sen sijaan karvat kokemukset otettiin talteen, jotta samoja erheitä ei enää seuraavalla yrittämällä toistettaisi. Käymme tämän lyhyehkön tarinan myötä kakkososassa läpi kolmen ensimmäisessä osiossa tutustumiesi moduulien lisäksi moduulit neljä ja viisi. Nelosmoduulin sisältönä on Googlen tarjoamien maksullisten menetelmien hyödyntäminen. Kirjan viimeinen moduuli Käsittelee sosiaalisten medioiden investointikeinot sen suurimman ja kauneimman, eli Facebookin johdolla. Käynnistetään osa 2, maksulliset, eli investointikeinot, siis moduulilla 4, Google Adverts. Moduuli 4. Google Adverts. Google Adverts oli pitkään oikeastaan ainoa kannattava investointiliikenteen kanava suomalaisille PK-yrittäjille tehokkaaseen asiakkaiden hankintaan internetissä. Mainostajien on mahdollista ostaa klikkauksia Advertsin kautta muutamista senteistä muutamiin euroihin riippuen toimialan kilpailusta ja omasta osaamistasosta mainoksen luonnin sekä optimoinnin suhteen. Google AdWords mainostamiseen pätevät hyvin samankaltaiset seikat kuin modulin viisi Facebook-mainosverkoston kanssa. Eli mikäli sinulla on aluksi ylimääräistä rahaa sijoitettavaksi mainostamiseen, ota investointiliikenne ehdottomasti tällaisessa tapauksessa käyttöön. Tulet näin saamaan hyödyllistä tietoa hyvin nopeasti markkinoilta oman nettiliiketoimintasi ympärillä toimivien kävijöiden osalta. Ylimääräisen pohjakassan lisäksi maksullinen mainonta vaatii itseltäsi tietynlaista paksunahkaisuutta. Jos asiat eivät lähdekään jostain syystä rullaamaan suotuisasti heti alkuun toivomallasi tavalla, sinun tulee silti pitää mainokset toiminnassa ainakin viikon ajan saadaksesi tarpeeksi tietoa tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi. Tällöin viiden euron päiväkohtaisella panostamisella... Kokonaisinvestoinniksi mainostamiseen tulee 35 euroa viikon osalta. Voit rekisteröidä Google AdWords-tilin ilmaiseksi mainostamista varten. AdWords-mainonnan perusteita Tutustutaan heti alkuun viiteen eri pointtiin Google AdWords-mainonnan perusteiden osalta. 1. AdWords mahdollistaa kohdennetut mainokset ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tuotteestasi tai palvelustasi käyttämällä avoinsanoja, ikää, sijaintia, kieltä ja muita lasertarkasti kohdentavia tekijöitä. 2. Maksat vain toteutuneista mainosklikkauksista. Napsautusten hinta määräytyy muiden muassa laatupisteiden, quality score korkeimman klikkauskohtaisen hinnan, MaxPit ja mainoksen listauksen, AdRank perusteella. 3. AdWords antaa tarkasti mitattavia tuloksia. Tulokset sisältävät helposti tiedot siitä, johtaako mainoksen napsauttaminen nettibisneksesi kasvamiseen vaiko ei. 4. Ylläpidä useita samanaikaisia mainoskampanjoita eri AdWordsin tarjoamissa verkostoissa. Teksti, kuva tai videomainokset sekä älylaitteissa että perinteisellä tietokoneella. 5. Skaalaa positiivista kassavirtaa tuottavat AdWords-mainokset automaattiseksi ja luo tämän jälkeen uusia kampanjoita eri kohdennustekijöitä hyväksikäyttäen. Kurkataan vielä läpi ennen esimerkkikampanjan käytiin polkaisua muutama tärkeä pointti mainoksen luontiin liittyvien seikkojen osalta. Edellisen listan AdWords-mainonnan perusteiden kakkoskohdassa mainittu AdRank vaikuttaa suuresti siihen, miten mainoksesi tulee Googlen hakusivustolla näkymään ja mitä maksat per mainosklikkaus. AdRank on yhtä kuin max bid, korkein klikkauskohtainen hinta, kertaa, quality score, laatupisteet. Mahdollisimman hyvän AdRankingin saamiseen Vaikuttaa siis kaksi eri tekijää. Korkein klikkauskohtainen hinta, jonka voit helposti määrittää oman käytettävissä olevan budjetin ja sitä kautta maksun sietokykysi perusteella, sekä laatupisteet, johon pystyy vaikuttamaan omalla osaamisella ja asiantuntemuksella. Jaan seuraavaksi muutaman tärpin hyvien laatupisteiden saamiseksi. Niiden merkitys on erittäin suuri kokonaiskustannusten muodostuminen, Google AdWords-palvelussa. Upota mainoksen otsikkoon Google avainsanatyökalun avulla löytämäsi tärkeimmät avainsanat. Laita myös mainostekstiin samat avainsanat mukaan. Sisällytä lopuksi avainsanat myös näkyvään URL-osoitteeseen. Jos olet vielä hyvin mukana kärryllä tässä kohtaa, seuraava vaihe saattaa jo poikia muutaman kapulan rattaisiin vauhtia hidastamaan. Mainoksen napsautushinta määräytyy seuraavalla tavalla. Klikkihinta on yhtä kuin alemman mainoksen ad rank jaettuna mainoksen laatupisteet plus 1 eurosentti. Täh? Tässä kohtaa on ehkä tärkeintä korostaa laatupisteiden merkitystä, ettei kuuppa mene enempää sekaisin. Eli vaikka eri mainostajilla olisi korkeimpien klikkauskohtaisten hintojen erona vain 10 eurosenttiä, parempien laatupisteiden omaava mainos voi silti saada lopulliseksi klikkaushinnaksi jopa 50 senttiä edullisemmat mainosnapsautukset. Siirrytään seuraavaksi teoriaosuuden läpikäytyämme käytännön seikkoihin. Saat näin paremman käsityksen siitä, miten koko prosessi toimii. Se ei ole nimittäin rakettitiedettä adverts mainoksen luominen Käydään seuraavaksi läpi esimerkkikuvien avulla Google ads kampanjan luominen saadaksesi ensimmäisen mainoksesi maailmalle näkyviin. 1. Kirjaudu Google AdWordsiin käyttämällä omaa Google-tiliäsi. 2. Seuraavaksi syötät joko henkilökohtaiset tai yrityksesi tiedot. 3. Tämän jälkeen luodaan ensimmäisen kampanjan kehys. Tässä kohtaa kaiken ei välttämättä tarvitse vielä olla prikuuleen kunnossa, vaan kampanjaa pääsee myös muokkaamaan hallintapaneelista jälkikäteen. A. Budjetin määrittäminen. B. Kohdeyleisön valinta. Sijainti. Verkostot. Avainsanat. Hintatarjous. Mainoksen kirjoittaminen. C. Muista hyödyntää aiemmissa kappaleissa oppimiasi seikkoja käytännössä niin Googlen työkalun käyttämisen kuin mainoksen kirjoittamisenkin osalta. Oheisista kuvista löydät esimerkkimainoksen mainoksen kirjoittamisesta sekä AdWordsin tarjoamia vinkkejä. Huomaa se, että mainoskampanja ei julkistettu, joten sen hyväksymisestä ei ole takeita. D. Valitse lopuksi tallenna ja jatka. 4. Viimeisenä vaiheena on maksutietojen jakaminen, jonka jälkeen mainos on toiminta kunnossa. Pääset jatkossa tekemään muokkauksia seuraavassa kappaleessa läpikäyttävän AdWordsin hallintapaneelin kautta. AdWords-hallintapaneeli Kun olet saanut ensimmäisen mainoskampanjan luotua maailmalle uunituoren mainoksen muodossa, pääset jatkossa hallitsemaan ja tarkastelemaan kampanjan toimivuutta, Google AdWords-hallintapaneelin kautta. Hallintapaneeli voi alkuun olla aavistuksen verran epäselvä ja sekava, joten käyn läpi tässä kappaleessa tärkeimmät paneelista löytyvät välilehdet saadaksesi paremman otteen mainoskampanjan kuuluvista elementeistä. Löydät valmistamasi mainoksen AdWordsin hallintapaneelin kampanjat alasivulta. Tämä alasivu on samalla kaikista tärkein osio koko hallintapaneelista, Jatkoa ajatellen. Kampanjat-sivun kautta voit valita kulloinkin käytössä olevan kampanjan, päästäksesi näkemään tuloksia. Suosittelen lataamaan Google Advertsin tarjoaman mobiilisovelluksen mahdollisimman vaivattoman tulosten seuraamiseen. Myös pientä hienosäätöä vaativat yksinkertaiset muokkaukset on mahdollista toteuttaa sovelluksen kautta. Sovellus löytyy tietysti myös Applen laitteille, Googlen omistaman Android-ekosysteemin ohella. Kun olet valinnut oman kampanjasi, vastaan tulee ohessa olevan kuvannäköinen alasivu. Kuten edellä olevasta kuvasta 45 näkyy, hallintapaneelista löytyy useita välilehtiä erilaisten mainoskampanjaan liittyvien elementtien osalta. Nämä välilehdet ovat Mainosryhmät Asetukset Mainokset Mainoslaajennukset, avainsanat, yleisöt, ulottuvuudet, display-verkosto. Katsotaan seuraavaksi tarkemmin tärkeimmät välilehdet läpi, saadaksemme paremman käsityksen siitä, minkälaisia mahdollisuuksia AdWords meille tarjoaa mainostamisen osalta. Mainosryhmät. Google AdWordsin kuuluu käytännössä kolme eri tasoa. Ensimmäinen. Tili: Ylläpitää yksilöllisen sähköpostiosoitteen, salasanan ja laskutustiedot. Toinen: Kampanja: Määrittää budjetin ja asetukset mainosten näyttämiseen. Kolmas: Mainosryhmät: Sisältää samankaltaiset mainokset ja avainsanat. Mainosryhmät käsittävätkin täten mainostamisen konkreettisen osuuden kun taas tili ja kampanja puolestaan antavat mainostuksen toimintakehykset. Mainosryhmien tarkoituksena on kaventaa ja jaotella kampanja pienempiin osiin. Esimerkiksi, jos nettiliiketoimintasi teema on koiran kouluttaminen, voit jakaa koiran kouluttamiskampanjan vaikka kahteen eri tarkentavan mainosryhmään, pennun kouluttaminen ja aikuisen koiran kouluttaminen. Vastaavasti saman teeman ympäriltä mainosryhmät voisivat jakaa koirien kouluttamisen vaikkapa rodun mukaan. Mainosryhmään kuuluu tiivisti käytettävät mainokset ja avainsanat. Mainokset Mainokset-osio sisältää kaikki luomasi mainokset. Voit tarkastella ja verrata mainoksia sekä niiden toimivuutta suhteessa toisinsa joko kampanja- tai mainosryhmätasolla. Suosittelen ehdottomasti luomaan ainakin kaksi mainosta per mainosryhmä. Nämä mainokset tulisivat olla koko ajan niin sanotussa AB-testaamismoodissa toisinsa nähden, eli käytännössä vertaat jotain yhtä tiettyä seikkaa mainosten välillä ja pidät ne toiminnassa esimerkiksi viikon ajan nähdäksesi paremmin asiakkaita konvertoivan vaihtoehdon. Viikon jälkeen muokkaat molemmat mainokset voittajan mukaisesti sekä valitset uuden testikohteen otsikkojen ja sanayhdistelmien väliltä. Avainsanat Avainsanat-välilehti näyttää kaikki määritellyt avainsanat kunkin kampanjan ja mainosryhmän osalta. Tämän osion kautta pystyt selkeästi näkemään sen, mitkä avainsanat tuovat eniten katselukertoja ja klikkauksia tiettyyn hintaan. Avainsanat määrittävät siis käytännössä sen, Millä hakusanayhdistelmillä mainoksesi ylipäätään näkyvät Googlessa? Välilehden antamien tietojen perusteella pystyt poistamaan heikosti konvertoivat vaihtoehdot ja mahdollisesti lisäämään uusia tilalle. Huomaa myös se, että voit hyödyntää niin sanottuja negatiivisia avainsanoja. Negatiivisten avainsanojen avulla määrität ne sanat, joilla et halua mainostesi näkyvän. Samalla se parantaa mainostesi osuvuutta Hakuja tehdessä. Koiran kouluttamisesimerkkiä mukaillen negatiivinen avainsana voisi toimia niin, että jos mainosryhmäsi keskittyy nartujen kouluttamiseen, voit sulkea uroksille tehdyt haut lisäämällä sanan uros negatiiviseksi. Yleisöt. Yleisöt välilehti tarjoaa meille loistavan mahdollisuuden viedä mainostaminen seuraavalle tasolle. Tämän alasivun kautta sinun on nimittäin mahdollista luoda niin sanottu uudelleenmarkkinointikohdistuksia. Nämä kohdistukset tehdään sivustollasi aiemmin käyneiden vierailijoiden osalta. Uudelleenmarkkinoinnin merkitys korostuu sellaisessa tapauksessa, kun vierailija poistuu sivustoltasi tekemättä haluamaasi toimintakehotusta, eli jättää esimerkiksi tuotteen ostamatta tai sähköpostiosoitteen antamatta. Tällöin voit kohdentaa mainostamista erityisesti tämänkaltaisille kiinnostusta osoittaneille vierailijoille eri laitteiden kautta. AdWords tarjoaa useita eri mahdollisuuksia markkinoinnin osalta. Nämä vaihtoehdot on tärkeää valjasta käyttöön varsinkin siinä vaiheessa, kun nettiliiketoimintasi tuottaa ja vastaanottaa roppakaupalla relevanttia päivittäistä liikennettä, jonka konversioprosenttia haluat kasvattaa. WordPress-sivuston ylläpitäjät voivat käyttää apunaan AdWords markkinointiin myös lisäosio. Yksi esimerkkityökalu löytyy täältä. Display-verkosto Display-verkosto-osio mahdollistaa mainostesi näyttämisen yli kahden miljoonan verkkosivuston, videon ja sovellusten ryhmässä. Nämä sivustot sisältävät muiden muassa YouTubein ja Gmail-sähköpostipalvelun. Verkoston sivustot tavoittavat yli 90 prosenttia internetin käyttäjistä. Suomen kielellä toimittaessa prosentuaalinen luku kotimaisten nettisurffaajien osalta on samankaltainen. Display-verkosto jakaa AdWords-mainostamisen käytännössä kahteen osaan. Normaalisti mainostaminen tapahtuu nimittäin Googlen hakusivulla, mutta display-mainonta keskittyy hakusivuston sijaan kaikkiin muihin nettiympäristöihin aihealueiden perusteella. Verkostot mahdollistavat myös visuaalisesti tehtävän kuvamainonnan, jota perinteisempi hakumainonta ei mahdollista. Mikäli nettiliiketoimintasi nojaa yhtenä osana vahvasti visuaalisuuteen, hyödynnä AdWordsin tarjoamaa mahdollisuutta laajaan kuvamainontakattavuuteen display-verkostojen kautta. YouTube. YouTubein maksullinen mainonta tapahtuu Google Advertsin kautta. Tämän vuoksi YouTubein investointiliikenteen hyödyntäminen sulautuu tiiviisti moduulin 4 aiheesemme, vaikka alustan puolesta palvelu ehkä kuuluisikin moduuliin 5. Sinulla pitää toki olla myös oma YouTube-tili, johon mainostettava sisältö ladataan. YouTube-tilin voi kätevästi yhdistää samaan Google-tiliin, AdWordsin kanssa. AdWordsin hallintapaneelin kautta tapahtuu YouTube-mainosten tulosten tarkastelu ja mittaaminen. Youtubissa voi mainostaa kahdella eri tavalla. Nämä keinot ovat TrueView InStream ja Discovery-mainontamuodot. Käyttäessäsi InStream-palvelua mainoksesi näkyy ennen katsottavaa YouTube-videota, kun taas Discovery-vaihtoehto puolestaan mahdollistaa mainoksen näkymisen YouTuben etusivulla tai haun yhteydessä. Maksu tapahtuu siinä tapauksessa, kun mainosta katsotaan yli 30 sekuntia, katsoo koko mainoksen läpi tai napsauttaa mainoksen yhteydessä olevaa linkkiä. Lisäksi TrueView InStream-tapa mahdollistaa myös niin sanottujen puskurimainosten käyttämisen. Puskurimainokset ovat ripeitä, kuuden sekunnin mittaisia videoiden alussa tai välissä olevia ytimekkäitä videoviestejä, joiden avulla on mahdollista saada sanomaperille tehokkaasti, erityisesti älylaitteiden käyttäjille. Puskurimainoksen maksaminen aktivoituu tuhannen katselukerran jälkeen. YouTube-videomainoksen luominen Ensimmäinen vaihe YouTube-mainoksen luomiseen on Google Adverts mainosten hallintapaneeliin kirjautuminen. Voit tehdä sen myös YouTubein kautta napsauttamalla kuvan 49 osoittamaa sinistä Aloita nyt painiketta sivun oikeassa ylälaidassa. Seuraavana vuorossa on mainostettavan videon valitseminen kampanjallesi. Sinulla pitää olla siis tässä vaiheessa video valmistettuna ja ladattuna YouTubein. Mainoksen luontipaneelin ylälaidan otsakenauhasta näet prosessin etenemisen kampanjan luomisesta tilin ja laskutuksen kautta tarkistamiseen. Muista hyödyntää mahdollisimman kiinnostavan videon luomiseksi moduulin kolme YouTube-kappalessa läpikäytyjä menetelmiä. Sitten laitetaan videomainoksen tekstit paikoilleen. Voit käyttää tähän vaiheeseen samoja Google AdWords-mainoksen luonnin yhteydessä läpikäytyjä periaatteita, mahdollisimman tehokkaan mainoksen valmistamiseksi. Lopulta valitaan mainoskampanjan budjetti sekä kohdeyleisö. Huomaa myös sivun oikeassa laidassa oleva YouTubein arvioimat mainoksen näyttökerrat valitsemasi päiväbudjettiin perustuen. Kun olet määrittänyt suosittelemani noin viiden euron päiväkohtaisen budjetin ja valinnut kohdeyleisöksesi YouTubein tarjoaman haun ja videot, Suosittelen myös jättämään Display-verkoston pois, saadaksesi mahdollisimman tarkkaa dataa nimenomaan YouTube-palvelun toimivuudesta mainostamisen osalta sekä hyödyntämään esimerkiksi Facebookin kohderyhmätyökalun antamaa dataa kohderyhmäsi ikä- ja sukupuolijakaumasta, niin voit jatkaa kampanjan luomisessa eteenpäin. Kampanjan hyväksyttäminen etenee Google AdWords-esimerkissä läpikäydyn mallin mukaisesti. Mikäli aloitat tavoitteellisen YouTube-mainostamisen, suosittelen ehdottomasti hyödyntämään myös palvelun käyttäjien mielipiteiden kysymystä. Kyselyn voi kohdistaa vaikka oman YouTube-kanavan tilaajille, jonka perusteella voit tuottaa kohdeyleisöäsi kiinnostavaa sisältöä. Sisällön luominen ja tuottaminen muuttuu moninkertaisesti vaivattomammaksi, kun tiedät tasan tarkkaan sen, mistä kohdeyleisösi on kiinnostunut. Tällöin sinun ei tarvitse käyttää aikaasi arvailuun ja testisisällön luomiseen, heittämällä spagettia niin sanotusti seinälle ja katsomalla mikä jää kiinni. Digimarkkinoijan käsikirjan viimeisessä moduulissa, eli moduulissa 5, tutustumme eri sosiaalisen median investointiliikenteen valjastamiskeinoihin. Kiitos, kun kuuntelit verkosta vapauteen podcastia.